a szöllőbe ráléptem a venyigére. Vennyi, vennyigéről a tőkére, fáj a a szőkére. Vennyi, vennyigéről a tőkére, fáj a szőkére. Kimentem én a mezőre, ráléptem a Levelére, tök leveléről a szárára, pályás a barnára, tök leveléről a szárára, pály a barnára, kimentem én a szőlőbe, ráléptem a venégére, mennyi venyégéről a őkére, Fáj a szívem a szőkére mennyi, mennyi a tőkére Fáj a, a szőkére Kimentem én a mezőre Ráléptem a tök levelére Tök leveléről a szárára Fáj a a barnára Tök leveléről a szárára, fáj a szívem a barnára.